Tiana Primera Hora. Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. Aquest vespre se celebra el ple municipal del mes d'abril amb l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de la B20. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. El ple municipal votarà aquest vespre l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit del Parc del Tranvia. El document, que afecta part de Tiana i Montgat, preveu resoldre els problemes plantejats en aquest sector i el seu entorn, que es va aprovar a finals del 2009. Fins al pròxim diumenge, el pintor Manuel Cotando exposa la seva obra a la sala d'exposicions del Casal de Tiana. Segons l'artista, les seves pintures es basen en la teoria del caos, la relativitat i la física quàntica. La seva intenció és posar èmfasi en el fluir, el canvi i la volatilitat d'un temps que, segons l'artista, no existeix i no podem predir. Les agrupacions teatrals tianenques estan d'enhorabona, malgrat les retallades impulsades per la Conselleria de Cultura als grups han sabut sobreposar-se, fent una clara aposta en les professions amateurs per omplir les principals sales d'arreu del territori on estan programant els seus festivals. I en esports, el bàsquet Tiana ja és equip de primera catalana, tot i la derrota d'aquest cap de setmana a la pista de l'Ecam Malgrat per 60-62. La segona ensopegada consecutiva dels homes de Sergio Scorigüela, però, no els allunya del campionat després de vèncer el partit aplaçat davant el Vall d'Èmi de Mataró i una nova derrota de l'Argentona. Tiana, primera hora. Notícies. El ple municipal votarà aquest vespre l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit del Parc del Tramvia. El document, que afecta part de Tiana i Mungat, preveu resoldre els problemes plantejats en aquest sector i el seu entorn. Es va aprovar a finals del 2009. A Tiana s'han presentat tres al·legacions, les quals fan referència a diversos aspectes, com ara la inclusió o no d'alguns veïns de la zona, o la descentralització d'equipaments i el nombre d'habitatges previstos. Aquestes darreres consideracions han estat formulades per la plataforma de veïns de la B20. Segons el regidor d'Esquerra Republicana, Tiana Jordi Gost, el pla que avui s'ha de votar té més en compte el benefici per uns quants propietaris que no pas per al conjunt de la ciutadania tianenca. També el regidor socialista, Ferran Almeida, considera en les seves al·legacions que el percentatge d'habitatges de promoció pública no presenta diferència apreciable i s'ha incrementat el sostre residencial. Almeida també considera que s'ha eliminat de manera radical la zona d'equipament reservada a apartaments de lloguer. El planejament aprovat de manera inicial al novembre del 2009 proposa el desenvolupament del sòl urbà en l'entorn immediat al soterrament del segon cinturó, cal dir que aquest pla desestima la construcció de 136 habitatges i 128 apartaments de lloguer de protecció oficial proposades en un primer document redactat per l'anterior equip de govern. En el seu lloc, a l'espera d'aprovar el pla, es preveu la construcció d'un total de 176 habitatges, dels quals 82 seran de protecció oficial. L'executiu local ha defensat aquest pla que preveu destinar 2.100 metres quadrats a sostre comercial i superfície de sol de 8.300 metres per a nous equipaments públics locals. També considera que amb el document es manté ferma la política d'habitatge proposta per la introducció d'usos comercials i els equipaments com dos dels eixos del nou desenvolupament econòmic situat a la façana del parc i augmentant-ne la superfície. El Pla d'Ordenació de la Zona del Parc del Tramvia sotmès a consulta dels veïns afectats garanteix el reallotjament dels ocupants afectats en habitatges situats al més a prop possible al lloc actual i en el mateix règim. El desenvolupament del pla es preveu en un termini de 7 anys, un cop s'han completat tots els tràmits del Departament de Medi Ambient, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Direcció General de Patrimoni Cultural i l'Autoritat del Transport Metropolità. El ple municipal debatrà altres aspectes en una sessió que de nou ve marcada per les mocions o les preguntes de l'oposició, les quals representen 11 dels 20 punts de l'ordre del dia d'avui. Entre les últimes mesures que ha d'aprovar l'actual mandat hi ha l'elecció del jutge de Pau suplent o la pròrroga del contracte de gestió del servei de l'escola Bressol Municipal. Entre les preguntes i mocions destaquen les nombroses qüestions que plantejarà el regidor socialista Ferran Vallespinós que van de donar moció sobre el terratrèmol del Japó i el replantejament que ha de fer a partir d'ara el govern espanyol sobre les centrals nuclears. Tot i això, Vallespinós tornarà a incidir en aspectes com el cost dels crèdits demanats per al rescat de la concessió de Manial o les afirmacions realitzades per part de l'equip de govern sobre les adjudicacions d'obres a una mateixa empresa entre el 1995 i el 2007. El grup socialista també vol saber quines mesures adoptarà el govern per evitar fraus en el procediment de preinscripcions de l'escola Bressol i posarà sobre la taula la darrera polèmica sorgida al municipi entre el govern i l'oposició per la decisió de l'empresa Parxet de traslladar la seva producció al Penedès. El regidor d'Esquerra Republicana, Tiana, Jordi Gost, també vol saber si la contractació de personal addicional per fer el repartiment de la revista té alguna cosa a veure amb la llei orgànica del règim electoral general, la qual estableix limitacions en matèria de publicitat electoral per repartir propaganda institucional. Jordi gos també vol saber quines actuacions ha portat a terme el consistori després que el departament de Benestar i Família hagi enviat un requeriment a l'Ajuntament on es demana que les voreres on s'han col·locat fanals s'adaptin a la normativa i tinguin una amplada mínima de 90 centmetres. Tiana, primera hora, notícies. Les agrupacions teatrals tianenques estan d'enhorabona. Malgrat les retallades impulsades per la Conselleria de Cultura, els grups han sabut sobreposar-se fent una clara aposta en els professionals amateurs per omplir les principals sales d'arreu del territori on estan programant els seus festivals. Aquest és el cas de l'agrupació artística del Casal, que aprofitarà el bon moment per al qual està passant el teatre de la nostra vila per anar més enllà i portar en poques setmanes les seves representacions en altres indrets de Catalunya. Tot i les dificultats que pugui comportar a priori aquesta nova línia d'actuació pel que fa a nivell econòmic i logístic, el president de l'agrupació, Enric Monreal, assegura que portar les obres de teatre més enllà del Maresme és més viable ara que anys enrere. Hem tendit més a fer-ho localment i com a molt als el, voltants, no?, amb i així, i Badalona. Però ara també ens hem plantejat això de, de sortir, perquè hem vist que també hi ha aquest fet, no?, que és que ara és molt més senzill poder poder fer obres amateurs en, en teatres més importants, potser, no?, perquè, perquè passa això, no?, que uns professionals et, et cobren potser quatre vegades més del que se't dona a tu o i amb obres amb, amb, amb menys actors, o tal. No? com una mena de revolució en aquest sentit. Els integrants de l'agrupació estan implicats en la creació de tres obres d'argument i estils diferents. Una d'elles, que porta per títol malentès, ja s'ha representat a Montgat, Quiana i Badalona, i pròximament ho farà en altres localitats de Catalunya. Ara bé, tenen més opcions de sortir del Maresme les altres dues obres que s'estan preparant. Són El mes de la Joconda i La Pantera màgica pel que fa a aquesta última obra que està destinada a un públic infantil i familiar i participaran tots els integrants de l'agrupació. Aquestes tres obres es caracteritzen per la seva senzillesa i al mateix temps eficiència i és que, malgrat estar dissenyades en un format petit, s'han pensat des d'una perspectiva innovadora i impactant. Aquest és, per exemple, el cas dels decorats, els quals prometen no deixant diferents els assistents. Ho explica Enric Monreal. Per fer un gran decorat, per fer un decorat injust i necessari, però, però que a l'hora de... que sigui vistós, no? O sigui, també, quan es tenen pocs recursos, també eh, s'agudit de l'ingeni, no? Diuen, o sigui, que ja intentem fer alguna senzillet, però, però efectiu i, i, que, i que no et deixin diferent, no? Normalment fem decorats curats senzills, però, però que tinguin alguna cosa. L'elenc d'actors i actrius que constituiran aquestes obres és relativament petit. D'aquesta manera serà més fàcil coordinar l'agenda per portar aquestes obres arreu de Catalunya. A més, pel que fa al finançament, aquests professionals treballen de manera desinteressada, sense rebre cap remuneració econòmica. Això implica que la seva única despesa sigui la mateixa confecció de cada obra. En aquest sentit, que el teatre fet a través d'actors amateurs val alça pel que fa a les contractacions, una aposta que aprenen totes les agrupacions per donar l'embranzida definitiva al sector. Fins al pròxim diumenge, el pintor Manuel Cotando exposa la seva obra a la sala d'exposicions del Casal de Tiana. Segons l'artista, les seves pintures es basen en la teoria del caos, la relativitat i la física quàntica. La seva intenció és posar èmfasi en el fluï, el canvi i la volatilitat d'un temps que, segons l'artista, no existeix i no podem predir. En aquest sentit, Cotando creu que els éssers venim determinats per la capacitat d'adaptació al canvi, els contratemps o la recerca per comprendre aquest teixit que conforma la complexitat. En aquest sentit, assegura que és l'espectador amb els seus graus de llibertat i prejudicis els que finalitzen els quadres amb les respectives mirades. Manuel Cotando deixa ben clar que la seva obra no es basa en cap mena de principi esotèric i assegura que la teoria del caos sobre la qual ha volgut incidir en els treballs de la sala d'exposicions del casal ha estat debatuda en diverses ocasions dins les matemàtiques i la física. En definitiva, els petits imprevistos i les més petites coses són les que canvia la realitat. Es tracta, doncs, de l'efecte papallona i els resultats de vegades són els esperats i d'altres no. En aquest cas, aplicades a la pintura serien les reaccions que provoquen els treballs de Cotando a l'espectador, una mena de joc que Cotando estableix amb els espectadors i que li permeten gaudir de la seva vocació d'artista des d'una perspectiva més íntima. Hi ha un moment que coneixo ja una mica els límits i el que vull és gaudir de la vida, gaudir de la, dels colors, gaudir dels materials i jo amb això em donc per satisfet. Jo, jo potser he tornat un altre cop a la infantesa, no? torno a jugar, a, a disfrutar de les coses, també amb la consciència de que les coses són, són breus, de que no hi ha res, que nada, nada eterno i llavors dintre d'aquest xoc, però bé, bueno, ja que vivim quatre dies anem a disfrutar-lo i anem a, a intentar-nos plantejar les coses d'una manera que sigui una mica, una mica més sensata. Cotando defineix la seva feina com a expressionisme abstracte, una definició que li ve donada pel públic més que posada per ell mateix. Personalment, el que més li agrada al pintor és el color i el material fluint davant del suport. Una mirada, doncs, que defuig del discurs més acadèmic i a les tècniques pictòriques per endinsar-se en el terreny personal. D'alguna manera, la culminació del treball artístic passa per les mans dels espectadors i, per tant, les reaccions són múltiples. Fins ara, Cotando es mostra satisfet de la rebuda que han tingut les seves pintures. Per un costat, he tingut una fluència pública el dia de l'inauguració prou important. Eh? Després veig interès per les persones que estan allà mirant el, els quadres. I, i, I després també el que tenia plantejat, com podia veure l'espectador, al quadre pues, bueno, eh, està bastant amb la línia del que, de, del que jo de, tenia previs. No? Llavors, però, bueno, estic prou satisfet en aquest sentit. No? I penso que la gent que, que va eh, no se'n va indiferent de l'exposició. Això per mi és molt important. Penso que qui Talà ha marxat i li ha portat algú. Els horaris d'obertura de la sala d'exposicions al casal són de 6 a 8 del vespre durant la setmana i el dissabte i diumenge es podrà veure des de les 12 del migjà fins les 2 de la tarda. Radio Tiana: Notícies, esports.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 i una nova derrota de l'Argentona. L'ascens suposa un gran èxit per l'esport tianenc, que, juntament amb el futbol Sal la Conreria, tindrà dos conjunts en competicions amb força nivell. El bàsquet, Iana, ho ha aconseguit per primera vegada després de distanciar-se a cinc partits del tercer classificat, l'escala, a només quatre jornades pel final de la Lliga. L'entrenador del bàsquet, Iana, Sergio Scorihuela, es mostra satisfet per la fita sólida i assegura que culminar-la no ha estat gens fàcil malgrat comptar amb una plantilla que aspirava a l'ascens des de la primera jornada. Pare que és un dicho, però verdad es que no mai ningú equipo fácil, de hecho, con los dos últimos de la categoria ganamos de muy poco i bueno, el perúltimo no shavia arrasado la semana anterior. és la única derrota que llevábamos. Hasta... Entonces, bueno, esa derrota también dolió un poco porque ya había que ir a Valdemia a jugársela, a ganar, porque claro, si no se podía complicar la cosa y más a más, tal y como estamos, de, de efectivos. Muy bien, ahora es que todos muy contentos, aparte el, el partido de Valdemia se presentaba muy complicado porque fui sin tres pibos, que echar mano del pibot del, del Sub-21, pero la verdad es que salimos muy serios. La relaxació dels dos equips que han dominat la Lliga és un factor clau, segons Sergius Coriüela, per explicar els últims resultats d'argentonins i tianencs. De fet, els dos ja són matemàticament equips de primera catalana i el partit que els enfronta d'aquí dues jornades servirà per determinar qui és el campió. El pròxim partit, que el bàsquet Tiana ha de jugar el dissabte vinent a les 7 de la tarda al Poliesportiu Municipal davant la Unió Esportiva Ripoll, tornarà a ser complicat pels homes d'Escor i Güela, que tornaran a comptar amb dues baixes segures en el joc interior. Els ripollesos, a més, encara lluiten per ser entre els quatre primers classificats i optar a la fase d'ascens. Temps. Hola, molt bon dia. Avui la situació meteorològica esperem que continuï semblant en la d'ahir. Amb temps estable i amb ambient assolellat, potser amb alguns núvols prims encara, però seran núvols poc importants. Els vents han de ser més aviat fluixos, de mar cap a terra i la situació marítima estarà dominada per la mare entreplana i arrissada a tota la costa de la comarca. Pel que fa a la previsió de temperatures, esperem que avui puguin pujar una mica especialment cap a l'interior del Maresme, mentre que la costa es mantindrà sense canvis importants. De cara demà s'espera que tot continuï més o menys igual, amb un temps que tornará a ser estable, assolellat, temperatures que no variaran, per tant seran molt suaus a les hores centrals del dia, els vents que en conjunt seran fluixos i la situació marítima molt tranquil·la novament a tota la costa de la comarca. De cara a demà passat no esperem variacions tampoc, continuarem amb un temps anticiclònic i per tant de cara a dijous altre cop el sol serà el protagonista de la situació meteorològica al sol i les temperatures que tornaran a pujar una miqueta més i per tant seran fins i tot càlides pel que és l'època de l'any amb vents que no cal dir, amb domini deciclònic, es mantindran molt fluixos, vents que ho faran de mar cap a terra, però molt febles i, per tant, la situació marítima pràcticament com una bassa d'oli amb mar mare plana i arrissada a tota la costa de la comarca. De 6 a 10 del matí, pian a primera hora. L'entrevista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 Bé, bueno, jo el de la teoria del caos... I ahir vaig estar amb una persona que estava allà mirant l'exposició i ho entenia com una història romàntica i tal, i jo deia que no era res d'això, no? Eh, lo de la teoria del caos entrava dintre la història de, de l'afecte de la persona, no? que és el tema de... Bueno, d'un meteoròleg no? que està fent unes, unes prediccions de, del temps, està posant unes dades a l'ordinador, i llavors es descuida d'uns decimals, se'n va esmorzar, torna, i es troba que quan... Eh, que les previsions que doneen són del, del tot i reals. Uh -huh. Vol dir que eh, si d'alguna man manera el x consisteix en dir que les, les coses infinitesimals, el batec d'una papallona amb un costat de l'hemisferi pot provocar un, un, un, un huracà a, a l'altaltre hemisferi. No? És una mica micaqueta el xoc. No? i sembla amb la incapacitat de predir el futur, de predir les coses és amb el en elxant. però jo això no ho trec de... de, de, de de qüestions esotèriques ni res per l'estil. Eh, això de la teoria del caos es pot trobar, eh, tinc un porall en un bloc al linc i està tret de l'Institut d'Astrofísica de Canàries. Vull dir que més lluny de, de l'esoterisme crec que no hi ha res. De totes eh? maneres, eh, com et sorgeix eh, tota aquesta, aquesta pregunta? I llavors, el més important, com reflectir-ho amb les pintures? Una cosa molt, molt difícil, no? És una cosa molt volàtil, tot plegat. Sí, pues, és una mica una mica amb les evocacions, no? uh -huh. eh, una, una mica, la, la pintura és, és la projecció de pensaments, eh? sigui inconscients o inconscients, ho facis d'una manera o una altra, I, llavors pues, bueno, a la, la gent l'interessa saber i com has construït això, i pues, bueno, d'alguna manera la, la, la, la, la qüestió consisteix en això, en tindre, vaig tenir unes lectures sobre uns temes o uns altres, sobre uns que diuen que el tiempo no existe, sobre i pensant en aquestes reflexions i mentre a, eh, estàs amb aquestes històries vas agafant i vas pintant vas realitzant però ja no d'una manera aquella que, ostres, que ja, ja no és una pintura que vol representar o que vol fer, sinó que d'alguna manera és una pintura que vol fluir vol estar vol conformar la seva pròpia realitat i, i més que representar el que vol és abocar no? i llavors eh, entra dintre d'un altre xoc dintre d'una altra dinàmica sí. l'espectador al final és el que, el que es mira al quadre i el que projectant-se una mica les seves coses, no?, les seves històries, acaba veient amb aquell quadre allò que ell mateix ha projectat, no?, uh -huh. i jo faig una mica d'intermediari. És fet... una mica un xoc. no? De fet, això expliques, no?, que el quadre no està acabat fins que l'espectador no el mira i l'interpreta ell mateix. Exactament, exactament. I, bueno, és curiós, no?, que hi ha hagut gent que ha estat mirant a, a algun quadre Eh? i jo, bueno, quan un està a l'exposició bueno, estàs pendent de muntar-ho una sèrie d'embolics i si no estic gaire pendent de, de com funcionen les coses per dintre, però em comentaven, no?, de que algun espectador estava per allà, mirava un quadre i deia, pues ara veig això, tornava a mirar aquell, aquell quadre al cap d'un rato i deia ostres, hi havia aquest aspecte que no havia vist i tornava al cap d'un rato i deia ostres, és que aquest quadre cada cop que el miro veig algun nou, bueno, pues mira ja està bé, no? Sí, sí. no les coses com a tancades, no? com com el que havien sigut fins ara, no? que tot es podia predir, que tot es podia controlar, que nosaltres podíem controlar-ho tot i podíem dominar aquest món i podíem fer el que ens donés la gana. No? Potser cal que ens ho replanteixem, no? que siguem una mica més humils i comencem a veure com podem mitjanament organitzar, però sempre... Amb, una, amb un marge d'error no prou considerable Sí, de fet això entronca, com comentaves ara mateix, no? amb l'actualitat amb sí. això dels fets puntuals com comentaven de l'efecte papallona no? una sí. cosa que passa a un lloc del món, fins i tot un comentari fet a través de la xarxa com a fet allò únic i, i d'aquí generar revoltes de fet, és una mica l'explicació. Tu expliques també que l'efecte papallona no sempre, no sempre té els resultats que, que s'espera, no? No, és que no ho no podem predir. La, la realitat és, és extremadament complexa, no? Nosaltres podíem estudiar un fet en un laboratori allà de ment, no? i, i, i d'alguna manera tindrem saber més o més què passaria, però quan el treus del laboratori les condicions ja han canviat, sí. i llavors bueno, hi ha coses que sí, que en un altre has calculat, però hi ha altres que, que se t'han escapat no? i que no, no els controles, i és, és d'alguna manera que el que pretenc dir, no? que el que valia la pena és canviar el nostre modo de, de mirar moltes vegades mirem més amb, amb el que tenim heredat, no, amb els nostres prejuïcis, no, que amb una mirada més neta. No? Claro. Eh? Aquesta, aquesta és una mica la conya. Si volem modificar el món on vivim, potser el que tenim que canviar és la manera de mirar-nos, no? la manera de plantejar-se i potser quan pensem, no pensem per nosaltres mateixos, sinó per el que hem heredat, no? per uh -huh. la cultura que ens envolta i tenim que replantejar-se si aquest pensament és nostre o aquest pensament eh, Ah, s'ha quedat enganxat d'alguna manera. I el que pensen els teus espectadors pel que comentes és que ets dins de l'expressionisme abstracte. Sí, potser sí. Tu no et defineixes, eh? et defineixen no, ells. No, és que jo no, no, no, no, no en sabria definir. Eh? Jo el que faig és jugar amb els materials. Eh? A mi la pintura m'encanta. Eh? Bueno, vaig tindre els meus temps d'estudiant, d'acadèmia de, de, i tal, i hi ha un moment que Coneixo ja una mica els límits i el que vull és gaudir de la vida, gaudir de la, dels colors, gaudir dels materials i jo amb això em dono per satisfet, saps? Sí, és una de... mica un xoc, a mi de... m'agrada jugar aquesta vida. D'alguna manera seria el paper de l'artista pur i dur, no? Forgir dels de elements més acadèmics i entrar una mica al que comentaves, no? Al que aboquen els elements i, i el fluir. Sí, sí. Fet... Jo, jo potser he tornat un altre cop a la infantesa, no? Torno a jugar, a disfrutar de les coses també amb la consciència de que les coses són, són breus que no hi ha res eh, que nada, nada eterno i llavors dintre d'aquest xoc, però bé, bueno, ja que vivim quatre dies anem a disfrutar-lo i anem a, a intentar- nos a plantejar les coses d'una manera que sigui una mica una mica més sensata. Mm -hmm. Doncs sí, està força bé. Com està organitzada aquesta exposició? Quins són els materials que, que has escollit? Bueno, jo, jo diria abans m'embolicaria parlar que si utilitzo tècniques mixtes, que si això, que si això, no, eh, no he posat cap, cap mena d'indicació de, de, de, de quins materials treballo. Treballo pintura, jo dic pintura sobre, sobre tela, eh, i el que sí faig és elaborar-me mateix la, les pintures, a base, base d'un pigment i una substància que fa de d'aquest pigment, que, és el que els, els professionals li el diem aglutinant. Uh -huh. eh? I aquest és això, que amb, amb, amb una mesura o amb una altra, Bàsicament és això, que a vegades interven en diversos tipus de pintures, a vegades només un sol tipus de, de, de pintura, però bueno, és pintura sobre, sobre, sobre tela, eh? sobre tela muntada en un vestidor. Això és el que jo estic treballant en, en aquests moments. Penso que també perdre's en, en com estan fetes les coses eh? és potser el que menys, el que menys interessa. No? El que interessa és eh, la impressió que causa a, a l'espectador. I si tant. L'espectador va allà, li agrada, no li agrada, s'ho passa bé, li produeix una angoixa, eh, li produeix un plaer. Això és interessant. no? En quin material està fet, pues, no sé, això ja és una cosa dels professionals, no? Els, que, els, els aficionats a la pintura aquests sí que tenen molta punyeteria, això com ho has fet, no? Però no, no té massa, massa rellevància. I de moment quines han estat les reaccions? Jo em considero molt, molt content, molt sí. content. Eh, Havia fet ja diverses exposicions i amb aquesta he quedat molt satisfet. De moment estic molt satisfet. Espero que continuï amb la, amb la mateixa línia. Però satisfet en quin sentit? Perquè t'aporten eh, moltes visions o perquè s'ajusten al que tu havies eh, premeditat? No sé. Jo diria que, per un costat, he tingut una fluència pública el dia de la inauguració prou important. Eh? Després veig interès per les persones que estan allà mirant el, els quadres. I, i, i després també el que tenia plantejat com podia veure l'espectador al eh, quadre pues, bueno, eh, està bastant amb la línia del que, de, de, del que jo de, tenia previst no? però bueno, estic prou satisfet en aquest sentit no? molt bé. i penso que la gent que, que va eh, no se'n va indiferent de l'exposició i això per mi és molt important sí. eh? penso que qui ha anat allà ha marxat i li ha portat alguna cosa. Home, doncs eh, sí que és important. De fet, eh, un altre dels punts de l'artista, no? que comentàvem abans també, doncs això produible eh, a l'espectador que, que gaudeix de les seves obres. Sí. Manuel, eh, no sé si tens alguna cosa més a afegir. No, res més. Molt Moltes bé. Moltes gràcies, agraïs la, la invitació. Molt bé, doncs eh, que vagi molt bé l'exposició, que és fins al diumenge que ve, no? Recordem-ho. Exacte, sí, fins al molt, molt bé, perfecte. Moltes gràcies, Manuel. A vosaltres. Déu, bon dia. A reveure.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 Agenda d'actes de Tiana i Montgat, del 4 al 10 d'abril. Dimecres. Tallers i cursos. Comença a Montgat, un nou curs que té com a adjectiu presentar als joves un conjunt de claus per millorar les seves tècniques d'estudi. La iniciativa, que consta de 5 sessions que es duran a terme entre el mes d'abril i maig, arrenca aquest dimecres a dos quarts de sis a la tarda i s'allargarà fins a dos quarts de vuit del vespre. Si us voleu inscriure, ho podeu fer trucant al 93 469 16 85. El curs es desenvoluparà a l'Espai Jove de Montgat. Aquest dimarts arriba a l'Escola Timó de Montgat una conferència que tindrà com a objectiu donar diverses solucions a nivell local per superar aquest període de dificultats econòmiques que estem vivint. La xerrada que porta per títol Temps passen anirà a càrrec d'Esther Ruano, membre del Banc del Temps a Badalona, i Albert Ferrer, de Tiana Solidària. L'acte comptarà més d'un documental que actuarà a mode de plantejament del tema. Si voleu assistir, us recordem que començarà a punt de 2 quarts de vuit del vespre i s'allargarà fins a les 9. L'entrada és gratuïta. Aquest dimecres comença amb un, un taller d'artesaní i manualitats que s'allargarà durant tots els dimecres del mes d'abril. De moment, però, la primera sessió tindrà lloc aquest dimecres de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. La iniciativa, que l'acollirà el local de l'Associació de Veïns de Can Maurici, és gratuïta per a tots els socis de la entitat. Dijous. L'hora del conte. Aquesta setmana torna l'hora del conte. La primera sessió del mes anirà destinada al relat La papallona i el drac, una història sobre els valors humans que s'encarregarà de narrar la contacontes Neus Puyuelo. L'acte començarà, com sempre, a les 6 de la tarda. Divendres. Conferències. Arriba a Tiana i la inauguració de l'aula d'extensió universitària Timó.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 una iniciativa en la que les botigues de Tiana sortiran al carrer amb la finalitat de promocionar-se i presentar els tiendencs i tianenques les seves ofertes comercials. L'acte que l'organitza Axis es desenvoluparà de les 10 de matí a les 2 del migdia. Ràdio Tiana, serveis informatius.